Я не був готовим тільки до одного. Почути багач. Я не люблю тебе. Денис. 1996 рік. Я мешкав у просторі двокімнатній квартирі неподалік від телецентру. Двічі на тиждень заїжджав до батьків, завантажуючи їхній завжди напівпорожній холодильник різною смакотою, яку міг дістати в спеціалізованих магазинах, а частіше у своїх замовників. Тут я поринув у зовсім інше життя. Час бурхливих мітингів, який обійшов мене у провінції, там було тихо, як в Оазі, вже скінчився. Почався час порожніх прилавків, збудливих ток-шоу, купонів, мільйонних купюр, напередодні грошової реформи та серіалів. Через цей останній фактор роботи в мене було хоч греблюгати. Кожна 30-хвилинна серія відбувалася рекламним блоком. У мене були причини ненавидіти себе. Я не був таким, який би мав бути, якби життя склалося інакше. Разом з іншими не вихоплював бруски масла з візка, який викочували на середину порожньої торговельної зали універсаму, не варив горохового супу і не обговорював шалених цін. Із пліснього совка відразу перейшов до махрового капіталізму. Як дотепний учень, я ніби перестрибнув кілька класів, і багато чого пройшло повз мене. Коли я виколупував багно та кров з-під нігтів під Кандагаром, мої ровесники читали аганьок, дивилися покаяння та сварилися зі старшими. У повітовому містечку Енн у цій тихій затоці я практично нічого не знав про мітинги, акції непокори та студентські голодовки. Я став обивателем, якому випала можливість смачно жерти і підійматися нагору навіть не самотужки, а ескалатором. Аби остаточно не втратити поваги до себе, у перші два роки свого перебування в столиці я захистив дисертацію за темою «Маніпулятивні технології в системі масових комунікацій». І знову влучив у яблучко. Це було практично новим словом у рекламному бізнесі, який шалено розвивався. Крім своєї основної роботи, я отримав запрошення двічі на тиждень читати лекції студентам на сценарному відділенні кінофакультету. В мене закохувалися студентки. Найкращих я водив до націоналю, пригощав суші. Байдуже, байдуже. З моїх колишніх приятелів на поверхню виплив тільки Максим. Той самий, з яким відпочивали на турбазі після вступних іспитів. Сто років тому. Він сам знайшов мене після того, як моя дисертація стала притчею в оязицях серед телевізійників. Я запросив його повечеряти до Націоналю. Коли ми зустрілися біля входу, я його відразу і не впізнав. Макс змінився якось. Округлився. Він ніяково топтався на порозі біля скляних дверей, помітивши мене, зауважив. Ну, ти, старичок, крутий. Тут шалені ціни. Мене пересмикнуло. Від часів своєї служби в кінотеатрі терпіти не можу розмов про ціни. І згадки про те, що мені доводилося по кілька місяців жити на смажених кабачках по 30 копійок за кілограм. «Не хвилюйся, я пригощаю», – пробормотів я і штовхнув двері. Швейцар, до речі, колишній афганець, із яким я заприятелював і завжди давав щедрі чайові, посміхнувся і увічливо притримав двері, від чого червоне Максове обличчя ще й вкрилося плямами.